Просто все це зайшло надто далеко, надто хворобливо, надто надривно. Вона загралася. Все, що вона хотіла, помститися, не більше. Натомість надривалося щось у зовсім іншому місці. Завжди воно так. І головне – у ж не втечеш від себе. Довкола сама ти